ПАЛЕЧКА Имало едно време, една жена, която живеела съвсем сама. Много искала да има дъщеря, още откакто била малко момиче. Една хубава сутрин поливала цветята и плачала защото пак си мисляла за малко момиченце, с което да си играе. Пред нея се появила една фея -красница. О, Какво има, дете мое? Защо плачеш така? Толкова искам да има малко момиченце. Моля те, кажи ми къде да си намеря. Много съм тъжна. О, не се тревожи. Това може лесно да се уреди. Феята кръсница направила магия и там се появило едно семенце. Погледни, дете мое, това не е обикновено семе, което расте на полето. Това семенце се нуждае от много любов и топлина. Посади го в саксия. наблюдавай какво ще стане и... Не забравяй да му осигуриш много слънце. О, благодаря ти, краснице, толкова си щедра! Тя посадила семето в саксия, поставила я на прозореца, за да има достатъчно слънце. Там бързо пораснало едно красиво цвете, което много приличало на лале. Жената го гледала с любов и го поливала всеки ден. Веднъж нежно целунала полурастворените му листенца. И понеже било вълшебно, светето се разтворило изцяло. Вътре седяло много нежно и красиво малко момиченце. Тя е моето дете, моята дъщеря. Ще я нарека Палечка. Не е по-голяма, отколкото мое Палец. Аз съм твоята майка-дете и твоето име е Палечка койтото и дало дъщерята, за която отдавна мечтаяла. Палечка имала орехова черупка, която и служила за люлка. Листенце от теменушка било нейният дюшек, а едно розово листенце одеяло. През деня Палечка си играела, като плавала в лодка от лист на лале в чиния с вода и гребяла с две тънички гребла от бели конски косми. Била толкова приятна гледка. Една нощ. Вече почти заспивала в Ореховата си черупка. През дупка на прозореца вътре влязла голяма жаба. Колко е красива! Ще стане чудесна съпруга за моя единствен син! Уа! Жабата взела Ореховата черупка където спяла момичеството и оставила Палечка на лист от водна лилия в средата на езерото. Оставихме я на лист от лилия. Сега вече няма да може да избяга от нас. Куак, клак куак, куак. Останала сама на зеленото листо, Палечка седнала и заплакала не искала да стане съпруга на ужасния жабешки син. Мама, начин да се омъжа за теб! Не може да ми говориш така! В това време, майката търсела палечка във всяко ъгълче на къщата, но не я намирала. А под листото на палечка плували рибки. Те видели жабата и чули целия разговор домъчняло им за момичето и решили да й помогнат, докато жабата и нейният син били заети с плановете за сватбата. Рибите се събрали около стъблото на лилията и го прегризали с зъбите си. <пирается> <пирается> <пирается> Листото се отделило от стъблото и палечка се понесла по водата ви благодаря! Вие сте толкова мили! Палечка стигнала далеч, много далеч, където жабите нямало как да я открият. Минала покрай едно място, където живеели малки птички. Те я видели и запели. Какво хубаво момиченце! се! Щом се стъмнило, Палечка се увила в листото и заспала. На сутринта се събудила на място, където слънчевите лъчи така осветявали водата, че тя приличала на злато. Палечка се носила към края на потока. Тогава покрай нея е прелетал голям бръмбар. Какво красиво, момиченце! Аз трябва да я спася! Той веднага я сграбчил с крачката си и я отнесъл много-много надалеч. Водиш господин Бръмбър? Водяте в своя дом! И те скоро стигнали до дома на Бръмбара. Всички бръмбари, които живеели в дървото, се събрали да видят кой е дошъл. Приятели! Вижте това красиво момиче! Искам да се ожене за нея! Тя има само два крака! Каква жалка гледка! Вижте това! Има само две расе. Колко ужасно! Прилича на човешко същество. Ужасно е грозна. Господин Бръмбър се съгласил с тях и ядосън я изоставил някъде навътре в гората. Наближавала зимата, започнал да вали сняг и бедното момиче треперело от студ. За нея било непоносимо студено. Но тя вървяла и вървяла, за да си търси храна и подслон. След известно време, попаднала на малка къщичка. Отишла до вратата на къщичката и почукала. Отвътре излязла полската мишка, която живеела там. Леси ти, бедно същество! А, аз се изгубих в гората. Много ми е студено и нямам какво да ям. Ще ми помогнеш ли? Аз живея тук сама. Може да влезеш вътре и да споделиш вечерята ми. Освен това, ще се стоплиш, но може ли първо да науча името ти? Аз съм Палечка. Палечка влязла вътре. Къщичката била топла и уютна. Имало цял склад със зърно и кухня с пълен килер. Благодаря, че сподели храната си с мен и ми предложи топло място. Може да осталиш с мен цяла зима. Госпожо Мишка, толкова сте мила. Мишката била омагиосена от красотата на Балечка и искала тя да остане с нея завинаги. Днес е неделя и ние ще имаме посетител. Веднъж седмично съседът ми идва на гости. Скоро звънецът пъмнал и дошъл един кърт. Той бил облечен с черно кадифено палто. Къртът чул сладкия глас на палечка и се влюбил в него. Решил да се ожени за нея. Затова отишъл при Мишката и казал «Ще ти дам цялата си храна и къщата си, ако ми позволиш да се оженя за това хубаво момиче». Госпожа Мишка не можела да откаже на богатия кърт. «Добре» тогава ще започна подготовка за сватбата. Да. Палечка не искала да се омъжва за кърта, затова на другата сутрин решила да избяга. Докато обродела из гората, видяла ранено връбче паднало на земята. Бедното птиче сигурно е замръзнала от студа. Но щом приближила, видяла, че птицата е жива. Само била ранена. Добре ли си, мила връбке? О, не! Течеки кръв! Палечка решила да помогне на птичето. И донесла бинтове и лекарства за врапчето. Не се тревожи, госпожо връбке. Ти ще се оправиш. Малката птица липнала веднага, що ми превързали раната. Сиво малко, птиче. Благодаря ти, прекрасно дете! Никога няма да забравя това! Мога ли някак да ти помогна? Скоро палечка видяла, че мишката и къртът приближават и викат нейното име. О, палечка! Къде си? Но щом палечка чула гласовете им, казала на върбчето: Мишката иска да ме омъжи за господин Кърт. Моля те, може ли да ме отведеш някъде много далече от тях? Не искам да се омъжа за кърт. Аз имам план. Хайде, бързо се качи на гърба ми. Хайде! С Богом, госпожо Мишко, благодаря ти за всичко. Обичам те и никога няма да те забравя. Къртът и Мишката се стреснали, като видели палечка да отлита оттам. Врабчето я отвело в земята на цветята, където имало всякакви цветя и малки птички, които пели. Тук е толкова красиво! Как се нарича? Нарича се земята на цветята. Време е да си тръгвам. Благодаря ти, госпожо Врапке, ти си най-добрата. Палечка била много щастлива. Това е моя дом. Цветята миришат толкова хубаво, Птиците пеят толкова сладко. Но скоро се спомнила за истинския си дом. Как майка й я отглеждала с толкова любов. Натъжила се и поискала да се върне в къщи. Но изведнъж се появил кралят на земята на цветята. Видял палечка и се влюбил в нея. Аз съм кралят в земята на цветята, а ти си най-красивото момиче, което съм виждал. Искаш ли да се омъжиш за мен и да станеш моя жена? Аз ще те направя кралица в земята на цветята. Палечка се замислила. Той щял да е съвсем различен съпрок прокуцина на жабата, господин Бръмбър и кърта с черното кадифено пълто. Да, само че искам да ме върнеш при мама и тримата ще живеем щастливи. Той се съгласил и направил подарък на Палечка. Най-хубавия подарък на света чифт криле, принадлежали на голяма сребърна муха. Когато ги закрепили на гърба й, и палечка можела да лети от свете на цвете. Скоро те се оженили. След сватбата, кралят и палечка отлетели за дома на майка й. Майката много се зарадвала на връщането й. Лечке, не знаеш колко съм щастлива, че се върна. Никога вече няма да позволя да се отдалечиш от мен. Аз няма да те оставя, мамо. Майката приветствала и двамата. И те заживели щастливи до края на дните си.